Neka je salavati selam na Allahu posanika i miljenika Muhameda Mustafu sallallahu alejhi na njegovu učasnu porodicu, sva shada i svane koji ga slijede do sudnjeg dana. Kao što ste obaviješteni, večeras govorićemo o priko potrebnoj temi. Za sve nas jeste govor o ovome nije lahak i nije drag većini ljudi ali o ovome se mora govoriti jer je ovo nešto što nas vrlo lahko može snaći u našem životu naprotiv pred kraj našeg života i nema više popravka nema više povratka i nema više popravka ako se sjećate na početku ovog mjeseca u srijedu bilo je predavanje kako se pripremiti za dan povratka odnosno kako se pripremiti za smrt i za ono što nas čeka nakon nje kako da nam taj dan bude najsretniji dan kada mnogi iskupljeni oko nas budu plakali za nama da se mi radujemo da to bude naš najsretniji dan i to je zasigurno ono u čemu svimi teziju da odemo sa ovoga svijeta Allah jel vala zadovolja nama i mi njime kao svojim gospodarem Međutim, činjenica je, svjedoci smo, o tome govori prije svega Kur'an, Hadis, zatim i mi smo svjedoci, da dobar, dobar dio ljudi ne odlazi sa ovoga svijeta na takav način. I mi trebamo, dok sada još uvijek smo u zdravlju, rahatluku, živimo, trebamo živjeti između straha i nade. Nadati se da na lijep način odemo sa ovoga svijeta, ali isto tako strahovati. Isto tako strahovati. Hoćemo li doista na takav način? Koliko je bilo prije nas, koji su bili daleko, daleko bolji u vjeri, doživjeli su lošu završnicu. Šta je? Vidjet ćemo neke od razloga, koji vrlo lahko mogu biti, dakle, odlučujući razlozi da čovjek ode sa ovoga svijeta na loš način. Dakle, loša završnica, kada se kaže, misli se da čovjek umre ispusti dušu u lošem stanju u stanju dijelima s riječima kojima Allah nije zadovoljan koja Allah ne voli da, umrem, da umreš u stanju koje Allah ne voli Allah nije zadovoljan takvim stanjem za svoga roba da odemo sa ovog dunjanka s riječima s kojima Allah nije zadovoljan ne izgovorimo riječi la ilaha ilallah već govorimo nešto drugo kaže veliki islamski učenjak Sidik Hasan Khan u svome dijelu jakadatu ulil i'tibar dva su stepena loše završnice dva su stepena loše završnice prvi stepen koji je daleko daleko gori od drugog prvi stepen loše završnice jeste da srcem čovjeka koji umire dakle koji je na umrlu koji treba uskoro da ispusti dušu da njegovim srcem prevlada nadlada sumnja u Allaha To u tim zadnjim trenucima kad treba da ispusti dušu da počne da sumnja u Allah da sumnja u Allahu odredbu da sumnja u ono u čemu je proveo svoj život I čujemo, svjedoci smo, vidimo da ima takvih ljudi. Ima ljudi kada ih snađe bolest, kada ih snađe kušnja, teška kušnja, da kažu, gospodar, ako te ima, ako te ima Bože, ili ozdravljenje ili smrt mi daj. Ima se koji, koji se žale, imaju koju se žale, dakle, na tu Allahu odrebu. Kaže, zbog čega me patiš, gospodar? Uzmi više sebi. Ako te i ima. Ima ljudi koji su čitao svoj život. Baš s sam pričao s jednim bratom. Čovjek koji je čitav život bio od klanjača svaki vakat. Na deset dana prije svoje smrti rak ga obuzeo s jedne noge na drugu. Jednu nogu cijeci drugu. Tako rak kasnije obuhatio cijelo tijelo. Na deset dana prije svoje smrti počeo da sumnja. Kaže jesmo li mi naisti vidio čemu sam ja kroveo život jesam li on je na istini vidio bi drugi kako lijepo žive on je vidio jedna noga ode druga noga ode a on od klanjača na mašđe zato prije ili kasnije, braću, uvidjet ćemo da šariatsko znanje je ogromna blagodat ne može se ništa porediti sa tom blagodat čovjek koji dolazi na mjesta gdje se govori Allahove vjeri saznaje korist bolesti blagodati bolesti, šta Allah da je svome rogu s bolesti iskušenjima šta mu daje naučim, oni koji su daleko od ovakvih mjesta halki gdje se govori o znanju oni ne znaju i nije ni čudo nije ni čudo da se otkidaju od vjere dakle prvi stepen da čovjekovim srcem srcem čovjeka koji je na umrlu nadvlada sunja nevjerstvo, negiranje Allaha subhanahu wa ta'ala pada između njega i Allaha postavi se pregrada bude udaljen od Allahove milosti i vječno boravi u džahannam dakle, Zato da u svojim zadnjim trenucima uznevjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala ili počne sumnjati i sumnjaj na vjerstvo također kaže drugi stepen koji je blaži ali kako opet opasan drugi stepen loše zavrse blaži od prvog ali opasan da čovjeko im srcem srcem čovjeka koji je na umrlu, Predvlada, nadvlada ljubav za nekom dunjalučkom stvarima, za nekim dunjavučkim slastima i strastima, pa u trenucima ispuštanja duše, u njegovom srcu ne bude željeni za čim drugim dozad tom strasti i slasti, ono u čemu je prohabao, proveo svoj život. Pa ljubav prema toj stvari dunjavučkoj, bude pregrada između njega i riječi La ilaha illallah. Kada se bude posticao da izgovori riječi La ilaha illallah, on bude spominjao tu dunjanošku stvar. Ono u čemu je provodio svoj život. Zbog svega ovoga, Allah, uposlanik sallallahu alaihi ve sallam, je rekao, kako biljež iman Bukhari, dakle vjerodostan hadis, El amalu bil halatim. Dijela se vrednuju po završnicama. Dijela se vrednuju po završnicama i uh, uh, hadis uk imam Tabarani kako je šejh Albani ocjenio je dostni i sahih al-jamiu kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam la tu'jubu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yukhtamulu nemojte se diviti ničjem djelu sad dok ne vidite kako će on završiti svoj život nemojte se nikome diviti nikoga posebno cijeniti precjenjivati i njegova djela sve dok ne vidite u čemu i na čemu ćemo biti zapečati njegov život. Zbog svega ovoga, dakle, velike vjerovatnoće da čovjek provede svoj život čineći dobra dijela na kraju da počne sumnjati u Allahu subhanahu wa ta'la zbog svega ovoga Allahu poslanik. Allahu poslanik. Mohamed sallallahu alaihi wa sallam, najbolje Allahu stvorenje, onaj koji je najviše činio ibadeta Allahu subhanahu wa ta'la, zalagao se za njegovu vjeru, njegova najčešća dova je bila Allahumme, yam, qallib al qulub, terbit qallib al adinik. Allahumme, o ti, kui okrečeš ľudského srce, učusti moj srcev tvoju vjer. On, šta je s nama? Hmm. Kuk se mi go ima loši zanšci? Poslanik, sallallahu alaihi sallam, kum je sopršteni greci, svi. Najbolje stvorinje, njega čekha najbolje mjesto, kod Allaha jalla vala, naqam mahnud. Mjesto, koje je dosti, samo jedan Allaho rob. Inša Allah, to je za njega pripremneno. On se bojao za sebe pa bi učio najčešće ovu dovu na srsti. Zbog svega ovoga neizostavno prije predaje selama u namazu dok bi sjedio. Prije predaje selama učio bi dovu. Allahumma inni a'udu bi ke min a'dabi nar, o min a'dabi al qabr, o min fitneti al mahya wal mamat, o min šerri fitneti al mesih ja i dađa. se utječemo od jahannimske patnje. Utečem ti se od kaburske patnje. Utječen se od kušnje života i kušnje smrti i utječen se od kušnje, zloje kušnje Dejala. Pogledajte šta je sve spomenuto. Šta je sve spomenuto? Jahennem, da ne pričamo kakav je. Kabor, na kraju spomenta kušnja Dejala. Kušnja dežala nije bilo, niti će biti veće kušnje na Dunjalu kod kušnje dežala, Kako kažu, ha? Antikrista. Kušnja dežala. Sve jedan vjerovijesnik upozoravao je na njega. Sve jedan Od Nuha do Muhammeda, sallallahu alaihi, a Muhammed alaihi, sallallahu alaihi, najviše pojasnio ga. Jer će to biti najveća kušnja. Poznato vam je šta sve stoji u hadisima. Da će imati Allah, će mu dati nadarovne sposobnosti. Kaže nebesima, spuštajte kišu, kiša dolazi. Kaže zemlji, da izniče rastinje, izniče rastinje. Kaže čovjek, hoćeš povjerati u mene da sam ja Bog, Ako oživim tvoga oca iz Kabura, prošle godine čovjek istruho, istruhle kosti, proživi ga iz Kabura. Ustane čovjek, ustane mu babo. Uzme čovjeka, raspolovi i razdvoji pred svjetinom, desnu stranu i lijevu stranu i prođi da vide da ga je raspolovio i, sas, i sastaji ga. Oživi ga. Neće biti veće kušnje. A u hadisu kod Buhari i kod muslima je došlo za kušnje od Kabura, tako? Rečeno je Lakad Meni je objavljeno posebno da ćete se u svojim kaburovima iskušavati kao što ćete biti iskušani sa deđanom. I tu se onda još spominje kušnja života i kušnja smrti. Kušnja života, dakle ono što nas nalazi u životu i kušnja smrti, dakle zadnji trenuci. I to nije mala stvar. Allaho poslanik, sallallahu alaihi sallam utjecao se sa Allaho od toga. Koliko mi? Koliko se mi utječemo i koliko mi molimo postojanosti za sebe da nas učusti, Allah subhanahu wa ta'la tokom cijelog našeg života, posebno na samrti. Ovi trenuci sve nas čekaju. Kako li ćemo ih provesti, kako ćemo ih dočekati i provesti? Nemoj da se obmanjujemo svojom vjerom i mislimo da smo dovoljno spremni za to. <kuh> kaže Imam al-Kurtovi, rahimahullahu ta'la, kaže Nemoj da se obmanjuješ, nemoj da te obmani tvoj iman, tvoj namaz, tvoj post. Ne obmanjuj se svim svojim dijelima, dobrim dijelima koje imaš. Jer iako ti činiš ta dijela, ti si taj koji čini ta dijela, to je Allah ti dao. To je Allah o davanje, to je Allah o to je Allah o blagodat tebi. Da ti to Allah nije dao, ne bi ti to mogao nikad učiniti. Hajde, probaj da učiniš ono što ti Allah ne da. Ne može. To je Allah o blagodat. Zato nemoj da se hvališeš ja sam dovoljen sa vjerom mogu izaći pred Allaha -l -l -l -l -l -l -l -l. nemoj da se hvališe svojim dijelima kaže jer ukoliko se budeš hvalisao bit ćeš poput onoga koji se hvališe nečim tuđim to je Allah to ti je Allah dao bit ćeš poput onoga što naš narod kaže poput onoga koji se kiti tuđim perijom to je Allah to ti je Allah dao nemoj da se. a kaže vrlo vjerovatno i mogućnost da se to iščupa od tebe pa ti Allah uskrati jer Allah kada da ukaže nekome svoju blagodat, on traži od svoje robova da mu budu zahvalni na njoj budemo li zahvalni iskoristavali tu blagodat kako treba i uživaćemo. ćemo je. ali ako se poigramo, Allah će uzeti tu blagodat uskratit nam pa kaže, vrlo vjerovatno možeš ostati bez nje da tvoje srce ostane prazno, koliko je samo kaže cjetnih bašta u jednom dijeliću noći Na miče se našao ogromni nesnosni vjetar, pa su osvanule opustošene. Potpuno oništene. Koliko ljudi zadnući, kao vjernik, a osvanik kao nevjernik. Dakle niko od nas ju ove istinska sreća braća, da živimo između straha i nade. Ona i ko se uzoholi neka zna da će pasti i to dobro. A ona i ko izgubi nadu također dakle treba živjeti između straha i nade i to će samo nas tjerati takav naš način života na dunjavku tjeraće nas da činimo dijela što više kad god učinimo dijelo bojimo se je li nam Allah primio nadamo se da jeste činim drugo, činim treće, činim četvrtu i tako ako prevlada nada kod nas sigurno primljeno što imam više čini dijelo ako prevlada strah kod nas nije nam primljeno pa ako budem i drugo činio i treće neće nam primiti I onda će čovjek ostaviti dijelo. U oba slučaje. Ne. Dakle, treba živjeti između straha i nadi. Nikad, dakle, ne zadovoljiti se sa svojim dijelima. Sufjane teori, rahimahullahu ta'ala. Veliki islam svičenjak. U svoje vrijeme je najučeniji čovjek u hadisu. Dostigao najveću deređu. Najveći stepen koji se može postići u hadiskoj nauci. Emirul mu'mininu hadisu bio je. Govorio bi za sebe, rahimahullahu Bojim se da sam u levhi mahfuzu u glavnoj knjizi upisan kao nesretnik. Strah Da sam u levhi mahfuzu kada Allah upisan kao nesretnik. Ja ne znam kakva će moja hatima da bude moja završnica. Strah me da mi Allah iščupa iman pred moju smrt. Sufjani teori, Rahimahullahu Teala. Znao bi toliko dugo klanjati noću da kada bi se čuo ezan za sabar uspravio bi svoje noge u zidu legao bi na leda i uspravio noge u zida se malo krv vratio u godni dio tijela malik ibnu dinar rahimahullahu ta'ala stojao bi noću, klanjao dugo i dok bi učio u Kur'an i dobio Allahu subhanahu wa ta ta'ala obratio bi se Allahu riječima gospodaru ti dobro znaš stanovnike dženneta i znaš stanovnike džehennan ti dobro znaš ko je od nas od stanovnika dženneta ko je od džehennana jer Allah prije negoli nas je stvorio naprotiv, prije nego li stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina prije nego li je stvorio znao je sve nas i znao je ko u dženet, ko će u dženet ali čovjek cijelu noć klanja i kaže gospodar ti znaš ko su stanovici dženeta, ko su stanovici dženet gdje sam ja među kojima sam ja hej, da mi u cijelu noć jednu, drugu, ne bi bilo ravno mi se hvalimo ohalimo s onim što me posjedimo da posjedujemo gdje bi nam bio kraj. Pogledajte. Samo na ovakav način vraća vrijedi živjeti. I pratite ljude, kogod se uzohleju, na kraju nije imao lijepu završnicu. Loša završnica, kao i dobra, i kao sve, ima svoje simptome. Ima svoje pokazatelje. Ima svoje razloge. Koji vode do takvog završenja. <kuh> pa se ti simptomi kod nekih javljaju na samoj samrti prije nego isposte dušu kod nekih nakon umiranja prilikom gasuljenja prilikom kupanja kod nekih prilikom ukopa kod nekih nakon ukopa pa pojedini što biva najčešće kada se postiču da izgovore la ilaha illallah riječi za koje je rekao Allaho poslanik samim čije zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će uđanjat koji izgovori Zadnje riječi na ovom dunjanku La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah uće u džanete. Sigurno. Ali nemojmo misliti da je to tako lahko izgovoriti. Idite braćom. Velika je poluka za sve nas da prisustujemo ljudima koji umiru. Da vidiš kako umiru. Prije ili kasne imit ćemo biti u takvom halu. Imićemo. Doživjeti te smrtne muke. Pa da vidiš da nije tako lahko reći. Ima ljudi koji psuju Allaha na samrti. Ima ljudi koji negiraju riječ la ilahe illallah. Hafiz ibn Rajab al-Hanbali rahimehullahu ta'ala u svojem komentaru na 40 nevih hadisa, jedan od najboljih komentara. Njegov sažetak je preveden, njegov sažetak je preveden kod nas buđenje ambicija. Buđenje ambicija je sažetak ovog komentara na 40 nevih hadisa koji se takav naropskom jeziku zove Dжами'ul ulumi wal ul hikam. Tamo na 50. stranici spominje slučaj Abdulaziza ibn Abidavuda koji je pričao, kaže, otišao sam da obiđem čovjeka na umrlu, umire. Pa sam zato kao punu slobu ljudi došli. Pa su ga posticali na la ilaha ilallah, da izgovorio. Kod nas ovakav danas slučaj nije. Kod nas ljudi odu da obiđu bolestnika, pričaju do dunjavogu. Čovjek leži, možda i umire oni vamo, pričaju o dunjavogu. Neki se i smiju. Zato i ne uzimamo i vrta, ne uzimamo pouke iz takvog stanja. Pa su ga posticali da izgovori la ilaha idlalu. Šutio svo vrime. Šutio svo vrime. Kad je trebao da ispusti dušu iz njegovih usta je rečeno huve kafirun bimata puli. On je nevijenik u ono što ti govoriš. U to što ti govoriš. On je nevijenik u to što ti govoriš. Jedan od šehova iz Kasima spominja slučaj Abdurrahim Tahan u svome predavanju, sličnom predavanju Al-Haufu Min-su il-Hatime strah od lošeg završetka spominje slučaj u Kasim da se desio i saobraćanje udes. Jedan od stradalih je bio i čovjek mladić koji je klanjeno svaki vakat. I nakon određenih vaktova učio Koran sa svojim ahbabima. Kada su čuli za udes njegove ahbabi i da on na stradal došli su, nije dakle odmah ispustio dušu došli su da vide u kakvom je halu i da ga postiću, da izgovori riječ la ilaha illallah. Svako od nas dakle, ko u prilici da postiće čovjeka na ovom treba da postiće da dakle ove riječi. Dakle, da kaže, ako može da kaže, recila la ilaha illallah. Reci la ilaha illallah. Ako čovjek pretpostavljan pravladava kod nas mišljenje da će se naljutiti i čovjek nije toliko stalno pripameti onda se sjedne pored njega i govori la ilaha illallah muhammed Ti sjedneš pored njega i govoriš ne bili se poveo, zato bi mi izrekao te riječi ako rekne, izrekne te riječi, šuti ništa više ne govore da mu to zadnje riječi budu ako on progovori nešto od seda onda ponovno ti ponavlja pa su otišli, čak jedan od njih je ponio njegov mushaf iz kojeg je učio Kurban pa su ga posticali da bi on na kraju iz njegovih usta bilo rečeno, oni je nevjednik u taj mushaf i te riječi koje govorite vidjet ćemo jedan od razloga koji mogu da budu razlozi ovakvog završetka dakle niko od nas ne smije biti siguran niko dakle ima ljudi koji na samrti ne mogu da kažu la, la, la ima ljudi koji negiraju te riječi ima ljudi koji prizivaju grije u kojem su ustrajavali koji traže da im se pusti pjesma ili sami oni pjevaju pjesmu ili koji traže cigaru da zapale zadnje trenutke da provedu u dimu ili sa čašicom alkohola i ima ljudi Ja sam bio na samrti takvi koji su tražili cigaru da zapale. Koji su pušili svo vrijeme i tražili na kraj da zapale cigaru. Nakon smrti prilikom gasuljenja kod većine takvih koža mijenja boju. Narušto lice po crni. Narušto lice po crni. Kod pojedinih od njih čuje se neugodan miris iz njihova tijela kod pojedinih izlazi krv iz očiju. Kao da plaču krv. Također prilikom ukopan. Spominje se nisam htio plaho da vam spominjem priče, kazivanja koja su zabilježena u knjigama da me ne biste utjerivali u laž. A knjige su pune ovakvih kazivanja. Jedan koji se pokajal, prihvatio islam, bio je ha, otkopavao je kaburove. Otkopavao je kaburove i Dakle, prvo bi prisustovalo svakoj dženazi, zatim bi namječe otkupao taj kabor. Uzimao bi ćefine, skidao bi ćefine i ukoliko bi neko imao zlatne zube i slično, skidao. Prilikom primanja islama posvjedočio je da je hiljadu kaborova otkopa. I kaže, šta te namrelo da se ostavi što toga da primiš islam? Kaže, prisustovalo sam u ukopu hiljadu muslimana. Musliman, vredli su da su muslimani, I otkopao sam njihove kaburove. Prisustvoval sam u kopu. Kada su ukopavali, svi su bili okrenuti prema, desne, prema kibri. Kad sam otkopao njihov kaboru, svi su bili okrenuti prema lijevoj strani. U kaboru su okrenuti bili na drugoj stran. Kazivanje ima svoj senet. Ima svoj lanac. I poznao to vam je... Često sam spominjao za Ibreta opet nama, da se niko ne uzovali. Slučaj koga prenosi jenis Ibn Malik, a bilježi imam Bukharija. U svome sahihu da je bio čovjek kršćan in iz Benu Najara, pa je prihvatio Islam. Bio pisar objave Allahovog poslanika, alihi salab, sam naučio od njega sure Ali, im, Ali Imran, Al-Bekare i Ali Imran, naučio napamit suru Al-Bekare, 49 strane, 48 strana I suru Ali Imran, 25 strane naučio na pamet i bio pisar objave zar ima častnijih posla da pišeš Allahove riječi, Allahov govor na kraju se odmetno ponovo se vratio u hršćanstvo njegovi ga dočekali širokih ruku obradovali se ponovnom vraćani u hršćanstvo jer je on time dao dokaz njima da islam nije vjera, prava čim je ostavio, čim je ostavio? i svaki onaj koji se poigrava sa islamom, ulazi, izlazi ulazi, izlazi, praktikuje, ne praktikuje on drugima koji bi možda i prihvatili islam, odašili je poruku da islam nije nešto vjera. S njom se može poigravati kako hoće. Zato neka se svako čuva. On ne, najsretniji bi čovjek bio kada nešto pogriješi, da to piše na njegovom čelu, to se njegove vjeri pripiše. To se njegove vjere pripiše. Zato dobro vodimo računa. Pa su ga dočekali. Međutim, nije dugo proboravio kod njih. Umro je. Uvijek imam Buharija, umro umroje pa su ga ukopali, sutradan ga je zemlja izbacila našli su ga na površini zemlje pa su rekli ovo je dijelo Muhammeda i njegovi drugova krivo im je bilo što se odmetnu od islama i što se vratio u hršćanstvo kaže sada iskopajte kabur još duglje spustajte ga u kabur i zagrnite još više pa su ga našli drugo jutro ponovo izbačili pa treće jutro nakon toga su rekli ostavite ga nije on za kabur, ni on za zemlje Nema Da ga ukopamo, ne znam ti koliko kaburova zemlja će ga izbaciti. Dakle, sve su to alameti loše i završtice. A šta su razlozi? Razloga je mnogo. Da čovjek doživi lošu završticu. Zato se treba upoznati koliko je moguće s ovim razlozima i biti što dalje od njih. Jer, draga vratio, nema popravka. Nema povratka i popravka. Koji ispusti dušu, njemu se duša na dunjavu više nije vratila. Na samrti. Kada mora. Jedan od razloga loše završnice zasigur jedan od najvećih razloga loše završnice jeste neispravno vjerovanje. Neispravno vjerovanje. Dakle, da se ne vjeruje Allaha kako treba i da se obožava Allah dželavala novotarijama. Da se čine novatarija. Misli se da se obožava Allah subhanahu wa ta'la ibadetom u stvari to je novatarija. Neispravno vjerovanje. Zar nema kod nas mnogo onih koji kažu da je dovoljno da kaže čovjek ja sam musliman. Ja sam musliman, ja nikome ne želim zla, ja sam dobar vjernik. ispomni spomnio stvari koje nisu za spomenu. Pa upravdavaju, ne, on je musliman. On je musliman svidok ne kaže da ja ateista. Za nema takvi danas. Koji kažu, čovjek musliman, rekao, znači musliman, pusti ga. Ima ih koji kažu, bitno je da čovjek samo spozna Allaha, svojim srcem da zna za Allaha i to je dovoljno. A to je sve, braćo, na ispravo. Nema čovjek imana, sve dok taj iman ne osjeti u svome srcu, ne posvjedoči svojim jezikom i ne dokaže svojim dijelima. Nema čovjek imana. Nije čovjek vijednik dok ne bude ubijeđen u to svojim srcem, dok taj iman ne očito je svojim jezikom i dok ne dokaže svojim dijelima. Brojni i koranski raditi i hadisi govore o tamo i govor u lami. od prvog do zadnjeg velikog islamskog učenjaka priznatog i poznatog takav je. da čovjek ne može biti vjednik dok ne bude ubijeđen u svome srcu dok sve to ne posjedoči svojim jezikom i dok to ne dokaže svojim dijelima poznat vam je jedan od hadisa nemam kad da da govorimo o ovome koji objedinjuje u kojem se jasno sve ovo spominje da kaže Allaho poslanik iman se sastoji 60 i nekoliko dijelova 70 i nekoliko dijelova najvisočiji je su riječi la ilaha illallah najniži dio imana najmanji dio imana je da sponeš prepreku puta a i stige dio imana pa je Allahov poslanika obuhvatio i riječi i dijelo i dijelo srca dakle ono stid koje čovjek prvo doživi u svome srcu a dakle ovom pravilu i ovom vjerovanju u objeđenju govore brojni, brojni drugi šarijetski teksto i zato dakle, treba se podučiti ispravnom vjerovanju Nije braćio dovoljno da čovjek kaže A ja sam vijednik, a nema namaza Onaj koji nema namaza nije vijednik Neka priča što hoće Onaj koji nema namaza nije vijednik Allaho poslanika Sam jasno rekao Ugovor između nas i njih je Namaz, koga ostavi Učinio je nevjerstvo Između čovjeka i njegovog nevjerstva Je namaz Između čovjeka i njegovog nevjerstva je namaz Pa ko ostavi namaz Pripisuje se nevjerstvo Prvo što će odgovoriti stanovnici Djehennema sutra, u Djehennemu, kada ih upitaju stanovnici Djehenneta, kada budu razgovarali, ma se leke kum fi sakar, šta vas je doveli u sakar? Sakar je jedno od imena Djehennema. Odgovorit će nekoliko odgovora, četiri odgovora. Prvi odgovor, lem ne kumina musali. Nismo bili odklanjače. Nismo bili odklanjače. Zato dakle, ne treba se čovjek poigravati. I nemoj da slijeko slijediš one koji kažu može, i bez namaza, ne mora se klanjati, ne mora se klanjati svaki vakat. Ti i ja, svako će od nas zasebno do umri. I svako će od nas sutra da izađe pred svoga gospodara i da odgovara. Neće biti tih koji su nas obmanjivali i tako nam govorili sutra, da stanu da nas bran. Neće. Šeitan, zanestoji u Suri Ibrahim, poduži ajet, da će sutra šeitan, kada uđu u džennet, džanetlije uđu u džehennem, džehennemlije zatvore se kapije jedne i druge održati hudbu, održati vas stavnicima džehenneme reći ja sam samo vas pozivao, vi se odozivali ja vas nisam tjerao ja sam vam davao lažne objećanje Allah vam je dao istimte objećanje i sad ste ga doživjeli a ja sam vam davao lažne objećanje ja sam lagao, ja sam vam spozivao vi se odozivali, nemojte neko korte sebe čitajmo Suri Ibrahim 22. ajet u sviđanju zato dakle trebamo se podučiti ispravnom vjerovanju i biti što je god moguće više od novotarija nećemo moći naučiti opet nećemo znati za novotariju dok ne budemo na ovakvim sličnim mjestima tražili znanje braći novotarija je druga vjera novotarija je druga vjera islam i novotarija nemaju ništa zajedničko islam je vjera kako Allah želi kako ja objavim novotarija je druga vjera novotarija je ono što ljudi izmišljaju od sebe Pa se postavlja pitanje, zbog čega? Poslanik Alihi s.a. mi je to radio, ti radiš. Možeš mi odgovorići samo s jednim od dva odgovora. Nije znao za to, ili nije dostavio? Nije znao za to, ili nije dostavio? Ti znaš ti bolji od njega? za znači, nije u njegovo vrijeme vjera upotpunjena. Li'o mekman, tul'ekom, di'inakom. Treći aj, suri al-majde, di'o. Danas sam vašu vjeru upotpunjeno, kaže Allah dželava. Zna, njegovu vjeru za njegov vrijeme vjerovog počem znači nije dostavio, jeli? misliš da nije dostavio, da je slago, kojim god odgovorom odgovore, odgovaraju sebi. Odgovaraju sebi. Zato dakle, čuvajmo se dobro na materijal. učite sura el-keh, tako? Zadnji ajti sura el-keh, 103. 104. Qul helnu nebiukum bilah serine amala, reci, hoćete li da vas obavijestimo onima čija će djela propasti? Husramu biti uništen, osuđeni su na propast. Elladine dall sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsubun annahum yuhsinun sunan. Oni tie život na dunjaluku protekao na mastramputice. Dalako od Kur'ana i Sunneta. a smatrali su da ono što čini da je dobro. Umarali se na dunjaluku. Smatrali da ono što čini da je dobro. Kažu komentatori Kur'ana, misli se i na novotarijo ovdje svoj jedan koji čini novu stariju novu stvar u vjeru o vjeri koju su neki uveli čini to s da ga to približava Allahu subhanahu wa taala čini s da ga to približava Allahu subhanahu wa taala za nekažu zaajvatovicu mali hadž za nekažu mali hadž za neinto na ta mjesta iz uvjerenja da će im se Allah odazvati kao što se odazvao to odazva u tom s ubjeđenjem da se tamo dove primaju, djevojačka pećina i slične gluposti. Ali ljudi vjeruju u to. Ljudi vjeruju u to i misle da ih to približava Allahu subhanahu wa ta'la. I ostari, uzmi svaku novotariju. Naš narod je dobar, naš narod je željan, hajra. Samo oni koji su ih naveli na Tanak Lid. Oni su problem. Zato dakle moramo se upoznati moramo se upoznati sa ispravnim vjerovanjem i sa svim onim što nije od vjere, štenovatarija i konci toga. Završnica boja se da nam bude pogubna. Zatim, od razloga jeste loše završce vezanje srca za nekoga drugog, mimo Allaha djelavala. Vezanje srca za nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer o srce stvorio je Allaha djelavala. On je kao što je gospodar svega, gospodar jovih naših srca. I naše srce ne prihvata osim da se vrati njemu, Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Nema smiraja, nema spokoja, nema sretnog života, života u rahatluku za naša srca, osim u blizini Allaha Čalavara. Osim u ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala i badetu Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Poznati su vam riječi, Ibn Taymihya rahimahullahu ta'ala kada je rekao miskini, brojni ljudi su miskini, jadnice na Dunjalku, odlaze sa Dunjalka svoj život su proveli na Dunjalku zgrtajući tragajući za onim što je najvrednije na Dunjalku izgrtajući zgrtajući gomilajući, a otišli su nisu ni probali ono što je najvrednije pa kad je bio upitan što je najvrednije rekao je spoznaja Allah ljubav prema Allah obožavanje Allaha subhanahu ta'la jednog jedinak. zato sigurno srce ne može da se smiri osim uz Allaha subhanahu wa ta. Ako se smiri uz nekoga drugog to je privremeno, to je kratko trajno da bi na kraju doživio pogubnu završnicu. Ima ljudi vežu se za žene, ima ljudi vežu se za svoju porodicu, sve žrtvuju za njih, ima ljudi vežu se za dunjavuk, sve će dati za dunjavuk, da će i vjeru prividno uživanje, kratko trajno uživanje, jer Makoliko čovjek živio na Dunjavku, imao na Dunjavku ono sprem Ahiretaj, nije vrijedno spomenu. Makoliko čovjek živio, stotinu godina čovjek živi na Dunjavku sprem vječnosti. Hajde, šta je stotinu godina sprem vječnosti? Mišta. Zar nije rekao Allaho poslanika, ali ih i sala sam štab, samo koliko štab jednog od dva zauzme na Dunjavku, toliko koliko zauzme jedan štab sutra na Ahiretu je vrednije od cijelog Dunjavka. Uđennek štab koliko je, pola metra, metra. To je vrednije u cijelu dinjalog. Spominje se jednokazivanje da je čovjek živio sam. Nije imao ženi, automatski, ali nije imao ni djece. Nije se ženio, nije imao djece. Cijeli život proveo ugomilanju i metka. U njegovim očima zlatnici samo bili. Hobby mu bio skupljanje zlatnika, dinara kada je trebao da umre, nema nikoga oko njega. njega, nema porodice, nema žene, nema djece, nema familije, stariji, izumrli od... prije njega, pored sebe stavio svoj imetak, stavio zlatnik, prebacuje, ligne, spusti. Kome ću te ostaviti? Cijeli svoj život proveo u sticanju tog imetka. E, kaže, nećete nikom ostaviti, ponijeste sa samo. Znate što je uradio? Spominje se S jedne strane da su bili zlatnići, a s druge strane ulje. Pa je uzimamo svaki zlatnik potapa ulje da bi lakše progutnoo. I tako je umro. Njegov vlastiti, je li, njegov, vlastiti imeta ga udavio u tuši. Zato, dakle, nema sigurno sretnog života osim uz Allaha Đalavala. Zato je Allaha Đalavala i rekao... Oni koji namamo i potpina no klubum bzikrilla alabzikrilla potpina no klub oni ko vjeruju i se sats smiruju uz Allah azars se čim drugim mimo Allahu spomena mogu srca smirti ne mogu zato dakle na vjerniku je da se veže što je god moguće više za Allah jeste živimo na dunjaluku imamo porodice trebamo da imamo lijepe odnose s njima Ali čovjek mora se najviše vezati za Allaha subhanahu ta'ala. Nikome posebno vjerovati. Nikoga precijenjivati. Ni za koga se posebno vezati samo za Allaha dželovama. Allah te nikad neće ostaviti. Allah te nikad neće okrenuti od tebe. Sve dok dozivaš svoga gospodara, sve dok si ti okrenuti prema Allahu i Allah je prema tebi. Allah te nikad neće iznevjeriti. Allah te nikad neće ostaviti. Na cijedilu. Ti cijeli svoj život posvetio Allahu subhanahu ta'ala sa Allahu krenuti od tebe. Nikad. Ljudi danas od danas do stra, se nama je dobro poznato da ako ste pratili neko je, možda od vas je bio u ratu kada bi bili ranjeni, smrtno ranjeni kada su umirali da su spominjali osobe koje su posebno voljale na dunjavnog najčešće je, spominju majku, ili tako? njih nije čud majka je posebna osoba međutim, treba čovjek više da se veže za Allaha subhanovatala pa da u tim najtežnim trenucima U trenucima smrti mnogi spomniju dakle i nesvjesno. I nesvjesno dozivaju osobe koje su posebno voljeli na dunjaluku. E, ti, ja, svimi budimo od onih koji će se vezati za Allaha subhanahu wa ta'la, čiji će jezik što je god moguće više biti na dunjaluku dok žive zaposlen zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'la. Pa u tim trenucima, pa naš jezik nastavi spominjati Allaha subhanahu wa ta'la, dozivati šta će nam spomen nekoga drugo koristiti na samrti, ništa. Samo spomina allah i riječi Laha ilaha illa Laha Zato dakle vežimo se što je god moguće više. Zatim, od razloga loše završnice jeste razlikovanje čovjekove spoljašnjosti i unutrašnjosti. Razlikovanje čovjekove je spoljašnjosti i unutrašnjosti. Većina, nažalost, većina to se može pratiti i primijetiti kroz Čovjek ovu život uvjeri. Većina nas posvećuje pažnju svojoj ispoljašnosti. Zato vidiš ga godinu, dvi, pet, deset, nakon izvjesnog vremena nema ga. Kada stablo izvališ iz zemlje, osjećaš mu korijene, za par dana će se sušiti. Ako ne budeš ti vodio računa o svome korijenu, korijenu imana, Ako ne budeš vodio računa o svom srcu, zasušiće se i tvoja spoljašnjost, otiće sva. Zato je rekao Allahu poslanik alihi sallallahu alajhi wasallam u hadisu kod Imam Muslima: "Inna ila suwarikum wa ila ajzadikum. Allah ne gleda u vaše izglede i vaša tijela. Ona kim ila qulubikum wa a'malikum. Gleda u, u vaša srca i vaša djela." Allah gleda u vaša srca i vaša djela. I ovaj hadis nam pojašnjava da treba voditi računa i o svojoj unutrašnjosti i o svojoj spoljašnjosti. Ima ih koji vode računa samo o spoljašnjosti i ne vode računa o svojoj unutrašnjosti, o svome srcu. Ima ih koji prizivaju da vode računa samo o srcu, a nema nikakve spoljašnjosti, lažu. Da vode računa doista u svome srcu, spoljašnjost morala bi da se vidi. Moralo bi da se vidi. Čudno li je naše stanje, je li tako? Možda sam ovaj slučaj spomnio i vrijedi da se spomni. Kad nam neko treba doći kući, gledamo da zategnemo svoju kući, jer dolaze ljudi i gledaju, pogotovo danas kakvi su ljudi preko Praga čim izađe, hej, da samo vidiš kakva me je kuća. Zato se mi trudimo da sve blista. Strah nas ljudi, Allah gleda u naše srce. To nas nije strah. Allah gleda u naše srce. Nas strah ljudi zato što gledaju u pokući. Tok mi odemo donesemo kahvu, žena spremi kahvu, ti odeš doneseš, on se okreće po svojeg gleda. Šta će? Zabili što te šterdara prenese. I nas je stidi, i nas je strah da se to ne desi, pa gledamo da dotegnemo kuću. Mnogi od nas lijepo se obhode prema svima, sa svim su izgradili odnose, a u srcu nerijed potpun. Potpuni nerijed. Zato, dakle, treba uvjeti račune. E zato se moglo desiti da onaj kaže oni je nevijenik u taj muzhab. On je te u tje riječi. Šta je munaficima vrijedio namaz kojeg su kvanjali za Allahim poslanikom Ali Isulim? Ništa. Za najbiljim stvorenjima. Slušali Kur'an iz njegovih usta, Ništa im to neće koristiti. Innal munafiqine fi drkil esveli mine naru. Munafic će biti u najdubljim slovima džahnama. Šta im je vrijedila sadaka? Šta im je vrijedio pojedinim od njih džihad sa Allahim poslanikom? Ništa. Zašto nisu vodili računa? Hadise buhorere o trojci s kojima će se razjariti džehennemska vatra. Jedan dao svoj život za Allahu vjeru, drugi dao cijeli svoj metak, treći sve svoje vrijeme posvetio sticanju i podučavanju šerijatskog znanja. S se potpaliti, razjariti džehennem, rasplamsati džehennem. Zašto? Niko od njih nije bio iskren. Niko od njih to nije činio radi Allah. Nije vodio računa u svojom srcu. Vodio samo u svojoj ispoljašnosti. Zato, dakle, vodimo dobro računa i o jednom i o drugom. Poznat vam je dobro hadis. Hadis Abdullah ibnim Sa'uda radijallahu talam kojem kaže Allah u alihi salatu sam inna ar-rajula la ya'malu amale ahli al-jenne htta ma ya kunu beynahu vobajna hadira. Fa ya al-kitab fa ya'malu bi amali nar fa Doista će biti ljudi koji će činiti dijela stanunika džerneta. Sve dok između njega i džerneta ne bude koliko je lakat. Jer toliko blizu da umre i da uđe u džernet. Pa će početi, pa će ga preteći knjiga, ono što je zapisano u knjizi, da mahfuzu, pa će početi činiti dijela stanunika džahnema i ući u džahnem. Ovaj hadis ima mnog je rivajte. Kod imama Bukhari stoji, inna rađula la ja'melu amela ahle ahlel dženneh bit će ljudi koji će činiti dijela stanovnika kako to drugi ljudi vide jannah, a oni od stanovnika vatre znači pred ljudima čine dobra dijela a oni od stanovnika džahnema stanovnika vatre. u svom srcu krije ne sallahu krije nevjerstvo zato dakle treba što je god moguće više je voditi računa i u svojoj unutrašnjosti i u svojoj obračunavati se, preispitivati se, bojati se za sebe. Pozna to vam je, ha? Kada je Allaho poslanika alaihi salatu wasalam izdiktirao Huzayfi ibnul Jemanu, radiju Allaho talan, imena munafika Medine, imena lice mjera Medine, da ga je Omer drugi halifa, Omer ibnul Khattav, radiju Allaho talan, za kojeg je rekao Allaho poslanika alaihi salatu wasalam, Omer kada te šeitan vidi bježi na drugoj stranu. Omer, kojim je džennet obećan još za života Omer kojeg je objava potvrdila nekoliko puta Omer kaže dođu riječ od Allaha subhanahu wa ta'la iste Omer kaže propis dolazi Allah subhanahu wa ta'la se objavuje i potvrđuje taj propis Za nije rekao da je u mome narodu za nije rekao Allaho poslanika uzan, da je iza mene u mome narodu bilo poslanika tog bio Omer ali Omer kaže imali li mene među njima Huzife i sam li od tih lice vjera ima li mene među njima Abdurrahman ibn Auf također jedan od onih koji su obradovani džennetom nakon smrti Allahov poslanika alihi salatu sam došao kod umu selemi kod supruge Allahov poslanika alihi salatu sam naše majke majke vjernike pa kaže, traži savjet kaže, ja sam od najimućnijih korejšija nema i mućnih koreši od mene ja od svih koreši ja imam najviše imetka bojim se da me moji metak uništi strahna mogi metka pa kaže di je li da di je doista sam čula Allahog poslanika alihi ih salatu je sam da je rekao Biće od mojih ashaba koji nakon što ih ostavim nakon što umrem nikada me više neće vidjeti to znači hoće se neko od njih odmetnuti i umrijeti kao nevjernik. Jer sutra na sudnjem danu nevjernici neće vidjeti niti Allaha niti Allahov poslanika to će biti najveća kazna za njih. A najveće uživanje će biti gledanje plemenito lice Allaha i društvo sa Allahov poslanikom najveća nadrada. Doista će biti od mojih ashaba onih koje kada ih napustim nikada neviše neće vidjeti. Pa izašao Abdurahmar ibn Auf savo za predpašte oborio glavu uhvatio se za glavu ide kući sreće ga Omer šta je? kaže tako i tako Omer odma do mu seleme imali mene među njima da ja nisam o ti koji nikada više neće vidjeti Allahovo poslani karizmu šta je s koliko se mi brinimo za se? koliko je nas straha? zatim od razloga <kluh> loše zavrce zasigurno je I ljubav prema grijehu, ljubav prema grijehu, ustrajavanje u grijehu. Kaže Čeh Sidik Hasan Han, on som spomenutom dijelu, ja kada to ulelejte var kao buđenje onih koji imaju razuma, nek se probude, oni koji imaju razum od ovih riječi, kaže dugotrajna ljubav prema grijehu neizostalno povlači spomen dotičnog grija na samrti. Onaj koji je ustrajavao u činjenju određenog grijeha i svoje srce vezao za njega, spomenut će na samrti. Spomenut ga na samrti, njegova duša će se okrenuti prema tom grijehu, javit će se želja za tim grijehom da učini taj grijeh, pa će mu zavrstvo biti lošan. Dakle, zato čovjek treba da što god moguće više upozna grijehe i da se kloni. I da žuri sa teubom. I da žuri sa teubom, bez obzira bio veliki grijeh ili mali grijeh. Ne li mu se ti grijesi oprostili ako Bog, da pretvorili u dobra djela. Kažu islamski učenjaci, najbolji i bliso vojnik koji? Najbolji i bliso vojnik je odgađanje. Te sviš, sutra, sutra, sutra. Taj vojnik najbolje odradi ljudi. Jer telba briše sve. Iskrena telba briše sve. Ono što je bilo prijenje, A to nije u cilju šeitanu nikako i bliso. Zato njegov najbolji, onaj koji najbolji odrađuje posao jeste onaj koji odgađa ljudima. Sutra će pokajati, sutra će pokajati. Daj, život, mlad, još malo. Da prohabam, da proživim. Jel? Zatim duge nade. Duge nade su zasigurno razlog loše završice. Ljudi nadaju se da će živjeti živjeti, planiraju i planiraju daleku budućnost, pripremaju se za nju, smrtih ih pretekne u samotovima. Pretekne ih, nespremne. Daleko odvjerim. Zato je Allahov poslanik Alihi Salaca posticao u nas da što je god moguće više se vežemo za Ahiret. Više se vežemo za Ahiret. Pa je govorio, budi na Dunjaluku poput stranca ili putnika, prolaznika. Spominjao bi primjer sebe i Dunjaluka. Ja sam poput na Dunjaluku, poput jeli, putnika, koljanika koji malo svrati pod hlad, odmori se, ide dalje. Ja putem ka Ahiretu. Na dunjanku svratim ono što mi treba od dunjanka idem dalje. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma bi govorio: hm, "Budi kada osvaneš, budi na dunjanku ili kao stranac ili kao putnik prolaznik. Pa, ukoliko osvaneš, ne očekuj da ćeš umrknuti, a ako umrkniš, ne očekuj da ćeš osvanuti. Dok se živi radi za svoju, dok se zdravo radi za svoju bolest, dok se živ radi za svoju smrt." Alija radijallahu ta'ala bi govorio: "Ono čega se najviše boim za vas" jeste slijedjenje strasti i duge nade ono čega se najviše bojim za ljude jeste slijedjenje strasti i duge nade jer slijedjenje strasti odvraća čovjeka od haka od istine strasti i hak potpuno su suprotni hak na jednoj strani slijedjenje strasti na drugoj strani slijedjenje pogubnih strasti pokuđeni strasti na drugoj strani a duge, dakle slijedjenje strasti odvodi čovjeka od istine a duge nade bacaju čovjeka u zaborav, kada je u pitan njegov ahiret. Čovjeku u zaborav bataju njegov, njegov ahir dakle, i u svemu tome pretekne ga smrti. Zasigurno samoubistvo. Samoubistvo je razlog loše završnice i na dunjalku i sutra na ahiretu. ljudi koji bivaju iskušani, svimi se iskušavamo manje više na dunjalku, pa oni koji bivaju strpljivi i zadovoljni Allahovom odredbom, Strpe se i očekuju nagradu kod Allaha za to. Ali ima ljudi koji ne mogu da se strpe. Ili trpe određeno vrijeme nakon toga izgube, strpljenje, žele da se kotarišu te situacije u kojoj se nalaze, pa makar makar pocijenu da se ubiju. I neki se i ubiju. Neki se ubiju. A došlo je u hadisu, ko se nečim ubije, na dunjalu ku time će se ubijati na sudnjem danu. Neprestane pa je također došlo u hadisu mnohu poslanika Alihi Salocam pripovjedalo, je li pričao o čovjeku iz ranjih generacija kako bila že Buharija i Moslija, je dostan hadis pa je spomenuo čovjeka u prošlim generacijama koji je bio teško ranjen i znašla ga nesnosna bol pa je uzeo i ubio se pa je Allah djelavala objavio bađereni abdi moj rob me pretekao Ja sam njemu bio za nekoliko trenutaka propisao smrt. On se obio. Za nekoliko trenutaka, za par sekundi on bi umro od te gore. Fa harantu wa mihil Pa samo džennetu učinio strogo zađanjem. Pa samo džennetu učinio strogo zađanjem. Tako dakle, mi ne znamo. Allah nam daje iskušenja, Allah nam daje bolest. Ne znamo mudrost, ali znamo ako smo vjernici da nam Allah želi time dobro. Trenutno koja je mudrost, ne znamo, ali ako smo vjernici, Allah vjerniku želi samo dobro. Kad ga iskušava s bolešću ili sa oduzimanjem nekoga, nečega i sl. Jel? Zatim zasigurno loše društvo, loše društvo, a pa svaki razumni vjernik i razumna vjernica ukoliko sebi želi spas, uspije na dunjalku, na ahiretu, lijepu zavrcu, na dunjalku i sutra još ljepši nastavak na ahiretu, neka pazi s se druži nekad pazi s kim se druži u arabskom jeziku se kaže za druga sahib so, sahib ashab, sahib također ima slična riječ sahib samo razlika u harfu ovo je sahib, sahib a druga riječ je sahib sin a sahib sa sinom znači onaj koji te uče pa sahib je sahib drug je onaj koji te uče Pa ti odaberi druga koji ćete vući ka Allahovom zadovoljstvu. Ka Allahovom zadovoljstvu, džennetu, uživanjima u njima, u džennetima. A ne moj da odabereš onoga koji će te odvesti pozivati djelima koja srde Allahu dželle valu. Zato je došlo u hadisu: El Al mer'u 'ala dini halilihi, falyanzur ahadukum men yukhali. Doista je čovjek na vjeri svoga prijatelja, na vjeri običajima, kako stoji u komentaru, svoga prijatelja. Poprima od njega sve, odnosno druga. Drug je onaj s kojim se čovjek često druži ili neprestano, prisni prijatelj, s njim se druži, često. I onda poprima, pogotovo ako je slaba ličnost, poprima od svoga druga, ako je on iznad njega, poprima sve. Zato neka svako od vas gleda s kim se, s kim se druži. I za sigurno neustrajavanju i pokornosti Allahu subhanahu wa ta neustrajavanje u pokornosti Allahu subhanu Wa Ta'ala čovjek je klanjao, obožavao Allahu Subhanahu Wa Ta'ala jedno vrijeme i misli da je to dovoljno da ne treba više, da je on sliman da si on, jel i sresti Allaha Subhanahu Wa Ta'ala sigurno smirano, spokojno, neka se ne zavarava neka se ne zavarava Allah Jalavala od nas traži da svoj život privedemo kao njemu pokorni roboju u pokornosti wa abud rabbeke hatta je tije ke obožao je svoga gospodara sve dok ne dođe smrt. Nije ovdje jakin kao što, ha, pojedini komentarišu, jakin. Dok ne, ne dobiješ objeđenje, ha, pa kažu, ne potrebe više da obožavamo Allaha, subhanahu wa ta. La. Mi gledamo Allaha, mi dobivamo od Allaha direktno. Obavijest je slična. Nemo, ovdje sam išli jakin sve dok se ne ubijediš da ti je smrt nastupila. Sve dok ne vidiš menaka smrti. Tada čovjeku i ne vrijedi ništa. Kada ugleda menaka smrti, više je li teuba I ne vrijedi Tada, dakle, duša počne da mu, da mu izlasi. Zato, dakle, što je god moguće više, podučimo se ispravnom vjerovanju, podučimo se sunnetu, ono s čime je došao Allaho poslanika alihi sallam, vjerujem načinu života s kojim je Allah dželavala jedino zadovoljan, daleko od svakih notarija. I nastojimo što je god moguće više da živimo takvim životom. U svemu tome vežimo se za Allaha subhanahu wa ta ta'ala najviše, svoje srce vezimo za Allaha subhanahu wa ta ta'ala najviše, izaberimo sebi dobro društvo koji će nas posjećati na Allaha subhumu atala koji će nas posjećati na dobra djela na dobra djela u čijem društvu naš iman, naša vjera će jačati, a ne stagnirati opadati, gubiti se koliko je bilo, je li tako je, smo gdje su koliko je bilo, bracija, koji su se počeli miješati sa svima, gdje su sad ima ih koji su popusli vjeru ima ih koji su ostavili vjeru otkimli se skroz Šta će im korist... Šta će im koristlo še društvo? A ima ih... Ima ih koji žale za... žale zbog onog vremena kojeg su proveli kao vjernici. Ima ih koji žele zbog onog vremena dok su klanjali, dok su bili moltezimi. Kogod poželi da se vrati, neka zna... Da ga neće... Raširenih ruku dočekati. Bio si pa se otkino, pa se držiš, pa se otkineš, on će vidjeti u tebi čovjeka nestabilnog. Samo će se posle oni smijavati s tobom. Neće biti zadovoljni s tobom kako da budu kada Allah nije zadovoljan s tobom. Jel? Dakle, upoznajmo se s ovim i sa drugima, lametima, s drugim jel, pokazateljima i razlozima loše završnice, upoznajmo se i čuvajmo se toga. Radimo, dakle što je god moguće više, da zaslužimo kod Allaha subhanahu wa ta'la lijepu završnicu. Obožavamo Allaha subhanahu wa ta'la jednog jedinog. Ono što nam je naredio, činimo, što nam je zabranio. Ostajimo se toga na takav način. obožavamo Allaha do svoje smrti. Imajmo lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'la. Dovimo Allahu subhanahu wa ta'la da nam podari lijepu završnicu. Prošli puta, da tako, spominjalo sam određene dove koje bi trebao svaki vijenik da ih, da ih uči.